Arhangelii de Ion Agrbicianu Seria a cincea Ciocanele aveau răsunet prelung Notarul Iosif Rodan, cel mai bogat om din Văleni, acționarul principal al minei aurifere arhangelii, este un bărbat impulsiv, tiranic, orbit de orgoliu și de setea de putere. Pentru a-și atinge țelul, acela de a smulge pământului cât mai mult aur, nu șo voie să sacrifice totul, și viețile minerilor și banii asociaților săi, ba chiar și fericirea propriei sale familii. Pe Vasile Murășan, tânăr sărac și fără viitor, care îndrăznește să ceară mâna fiicei sale, Elenuța, îl alungă cu ură și dispreț. Dar iată că, mult prea încrezător în steaua sa norocoasă, Iosif Rodian devine victima propriei sale lăcomii. Investind sume uriașe într-o lucrare sortită dinainte eșecului, notarul se trezește în pragul ruinei je gale Iată, aici o spărtură. Aici am răzbit în tăieturile din bătrânii. Nimeni n-a cunoscut această bai veche. Intrarea ei trebuie să fie astupată de cine știe când. de admirare cât de maestru e ce oprită galeria. Și largă și înaltă de poți umbla printr-însa cu carul cu boi. Adevărat. E, da, și dracului de bătrân. Cum a putut să lucrezi atât de frumos? Trebuie ca a fost o detunătură. Când ați răzbit dincolo Da, da, am crezut că s-a sulpat întreaga curăbioare. De câteva săptămâni noi am avut semne. Ciocanele aveau răsune spre lungă. Da, ciocanele aveau răsune spre Sorțile nu le putem schimba, domnule director. Iar noi suntem niște gângănice, pot fi oricând când Nenorocul norocul nostru, e cam spartă mâncături. Dar oare îl putem numi? Nenoroc, după ce atâția ani baia a fost mereu bună, Cât muncesc în zadar, De, de săptămâni, la fiecare izbitură de ciocan de la noi, răspundeau 3 patru de dincolo. Izbeam noi, izbeau și ei și buetele treceau mai departe. Da, ciocanele aveau răsunet prelum. Pe tot mai greu puteam potărâi cine să lucreze în frunte. Ajunsesem... Să tragem la sorți. Cine trăgea sorțul se apropia de stânci cu moartea în sân. În noaptea trecută, când s-au tras sorții, Ghiuți, Vișa, Părâu și Petrișor, au fost meniți morți. Ei trebuiau să boiască în frunte. M-am aflat și eu și am auzit cum bubuiau sute de ciocane pe sub pământ. Așa. Da, ciocanele răsunet da, da, da, da, da, da, da. Patru oameni au murit? N-am mai avut vreme să moară. Au fost rupți în sute de bucăți când a tras pușcătura. Pentru ce n-ați murit cu toții câinilor? Cum de n fost cu toții acolo? Ce mai voiți? Pentru ce mai trăiți? Pe morți i-ați dus strânsați. Da, da, de azi noapte, domnule director. Și voi, de la miezul nopții, n-ați mai lucrat nimic. Pentru ce vă plătesc eu? Spargeți strâncile pușcate, măruntiți și scoateți din afară, iar în gangul cel nou se aud numai decât detunăturile! Domnule director, domnule director, aș spune o vorbă. Ce este, Ilarie? În piatra asta este aur destul, iar acasă cu mai ai încă pe atâta. Ar fi bine să părăsim gangul cel nou, altfel... În câteva luni, lucrările de acolo înghit și grămezile. Ilarie! Tu să taci și să-ți faci slujba mai departe. Eu te plătesc și tu ai datoria să asculți. Haide! La treabă! Dați-o, sau de? Da, domnule director. E adevărat, Iosife? Da, e adevărat. În gangul cel vechi au spart în mâncături. Atunci s-a însprăvit cu mine. Nu s-a însprăvit nimic, femeie! Nu s-a însprăvit nimic! Și să nu-mi acum, mai ai Să nu-mi Ah, A, urma este, îl vom găsi. Iosife, Iosife, Iosife, Iosife! Iosife! Nu-ți dau voie să te amesteci întreburile mele! Nici știe nici toți de bucătăria și de Eu, eu am făcut mina aceasta renumită și o voi face iarăși! Voi tăia alte ganguri, căci de avem ciocane și pulberi de pușcă! N-avea teamă, n-avea teamă, o să ne mai bucurăm noi! Iartă-mă, Iosif! Poate că sunt o proastă, dar mă dește spaima! Nu prea pricep eu multe, însă știu că te-ai îndatorat pentru casele cele noi! Că ai avut o mulțime de cheltuieli! Uite, mi-e teamă, Nu are de ce să-ți fie... Nu se va întâmpla nimic Am să fac bani înainte ca oamenii să afle despre... părăsirea gangului vechi... În câteva zile... voi descoperi... văna de aur... Mamă, de ce plângi? Nu se poate, nu trebuie, te rog. Uf, sărmană mea copilă. Elenuțo, ce se va alege cu tine? Mama, dar nu-mi plânge soarta. Știu, sunt o copilă, dar înțeleg foarte bine tot ce s-a întâmplat. De ce să deznădășduim? Are fără aur, nu se poate trăi? Of, of, cum poți vorbi astfel? Nu pricep că pentru tine e cea mai mare nenorocire? Surorile tale s-au măritat, însă tu... Mama fi liniștită pentru zestrea mea, nu trebuie niciun fel de zestre. O, oh, Doamne! Oare la asta să se fi gândit, chica, spunând că în curând vor dispărea toate piedicile? Ce tot vorbești acolo? Tot nu, te mai gândești nu. la tenorul acela? La Vasile Murășan? După tot ce s-a petrecut între el și tăi tu? Da, mama. Da, nu l-am uitat o clipă. Dragostea noastră e mai mare ca oricând. Am simt sufletul luminat. Tata nu se va mai opune de acum la căsătoria noastră. Sunt chiar recunoscătoare acestei întâmplări care. Care schimbă totul Fata mi-a dat seama ce spui Da mamă, dar știu, bucuria mea poate părea nelegiuită Mărturisește însă Ce folos avea tata după urma celui aur mamă Veșnică agitație și neliniște În sufletul lui nu mai încăpeau decât mândria și grijile legate de mine O viață întreagă și-a acestui idol Mamă, nu va fi mai bine dacă se va sfârși acest buciun Și în minul nostru va fi iarăși pace of. Și, Oare tata nu va găsi pentru mine, pentru noi? Mai multă căldură părintească. Da, copilă. Bine și frumos ar fi să se întâmple astfel. Și eu tânjesc după o fărâmă de liniște și iubire. Însă mi-e teamă, înțelegi? Mă cupleșește teama de nenorociri. Nici când n-au ars lumânările la atâtea case deodată în Văleni? Amarnică întâmplare? Știi bine că am avut semne. Dacă notarul Rodan și-ar fi plecat urechea la ele, n-am fi gelit acum atâtea morți. Apoi acela nu om cu care să te înțelegi. în însuși de-ar fi ieșit în cale și tot n-ar fi dat îndărătă. așa -i, așa -i. Dar iată unde au dus asprimea și îndărgirea lui. Uite acestor prunci răbași Nu blestem, mă, femeie! degeaba mai blestem, că-i ajuns și lui Funia la par. S-a isprăvit cu mine Arhanghelii. Da, s-a isprăvit. Dar asta nu pentru că notarul Rodian e cel mai rău. Jumătate satul lucra la Baia Arhanghelii. Cine-o-mi face de-acumă? Ce -i? -i facem. Întocmai, prea puțin pase pasă notarului. Are avere strânsă cât nu-i poate, încăpea pe în ambiciu. Oho! Măcar de acum va putea să bată în liniște cărțile. De noi, băieți, și va fi mai rău. Va trebui să cătăm de lucru pe la celelalte mine. Ah. Numai cât și celelalte au început sărăci și a dat de rădăcini. Ascultați ce vă spun! Aurul se ascunde în măruntaiele pământului. Norocul și-a întors fața de la noi, băieților! Și iadului, căci piazărea a fost pentru voi aurul ăsta! Atât a fost tulburat capetele, căci și acum, când patru bărbați palici caprăzi, Au fost atunci pe năzălie. În loc să vărsat o lacrimă, tot despre aur vorbi. Nu la aur gândeam, ci la ziua de mâine. Iar pe astea noi vom mai înfia cu lacrimile. Mă vreau să mă duc la el. Tot degeaba te duci, bădicule Ionuț. Mai bine potolește-te că nu s-a dărâmat lumea. Nu se poate! Nu cred ce spuneți voi. Nu se poate să nu mai fie aur la mie arhanghelie. Hai adevărat, bădicule. Am spart în mâncături. Hai, vinoți în fire și merge acasă. Lasă-l pe directorul. Nu-i bine să dai azi față cu el. Nu se poate! Nu se... Dacă a fost răvășat! măcar de-ar fi fost răvășat! mi mi trebuie bani! Bani mulți! Fiu meu, avocatul de-a a plecat de acasă și mi-a bătut telegraful că se pușcă dacă nu-i trimit! A, scrie, mi cu tonții! Ce se vă să mă duc la noaptea! De ce, Ei, frate ungurean, de ce strâge așa? Ei. Ai auzit, primarul? Ai auzit? Spune că nu e adevărat! Da, păi, cum păcatele să nu fie adevărat? Doamne, ce grozăvie! E, și tocmai acum când fiu meu împate telegraful că se pușcă. E, se pușcă pe dracu. Tu nu-l cunoști și în stare somare dacă nu-i trimit. Ce are să se facă fără bani în babilonia aceea? Da, nu te mai vei ca o babă. <laughs> Crezi că pe mine nu m-a lovit în moalele capului vestea asta praznică. Trebuie să mergem la mine, să vedem cu ochii noștri cum stau lucrurile. Ce zici, domnule Popescu, de nenorocirea asta? Ce să zic, domnule Pruncu? A fost ca o lovitură de trăsne. Nimic, nimic nu-l mai poate ajuta pe domnul Bog Bogda proste doamne, l-a ajuns blestemul, <laughs> vedea-l <-a> cerșind. <laughs> Am impresia că situația asta vă dă o mare satisfacție. Da, păi știi, domnule câți bani m-a făcut să pierd nebunul acela cu galeria cea nouă? Na. Las că-i mai bine așa. Da, Într-adevăr, directorul rodean nu-i deloc de invidiat. Și totuși... Vorbește despre rezervele mari de aur pe care le posedă nicio rezervă, domnule notar Iosif Rodin n-a fost omul care să pună deoparte Eu pot jura că nu mai are niciun gram de aur neschimbat mm -hmm. Dacă e așa, lucrurile stau foarte prost pentru el Rezervele de piatră prețuiesc abia câteva mii de sloți. Iar acum a trecut termenul de camătă pentru datoria de la băn Și nici pe departe n-a putut aduna suma trebuitoare Ai vezi? <hânt> Foarte interesant. Și dumneata, crezi că cele două case din oral vor acoperi datoria? Știi tot atât de bine că <laughs> nu vor acoperi. Baia Arhanghelii va fi scoasă într-o zi la mezat. Mm. Și trebuie să ne gândim foarte serios la posibilitatea aceasta, domnule notar. Mm. Mm. Ați venit și voi, prietenilor? Ați venit să vedeți și voi minunea? Uh, poate vrei să zici nenorocirea, domnule? Oh, ce s-a întâmplat în galeria E bun întâmplat. Să nu mai vorbim. Iată, iată aici bucăți de minereu de la ultima pușcătură în gangul cel nou. Priviți, privește, primarule. Aur, grăunte de aur. Mineru e foarte frumos. Făgăduiește ceva? Oh, oh, făgăduiește, zici? E lucru sigur, vă spun eu. Dacă nu dăm de vână, vă lasă mă împușcați. Iată, să spună pună și rog, cumanului! Zii, Dacă ar rămâne piatra tot așa, ar fi aur mai mult ca pe gangul. Hă? Doamne! Se pune din nou aurul la mina arhanghelii! Dar ce-ați socotit voi? Eu am știut de la început. corabioara e mare și aurul mai este aici pentru sute de ani. Vom urma lucrările cu și mai multă îndrăjire. Viva noua mina arhanghelii! Viva directorul. Viva Uf, dar toate astea nu ajută la nimic mie îmi trebuie bani chiar astăzi. Advocatul mi-a bătut telegraful că se pușcă. Advocatul de mital nu are decât să mai aștepte puțin. Nu așteaptă, se pușcă, domnule director. Mă rog, câte parale trage-l? 300 în cap. Și n-ai 300 de zloți în casă? Păi s-a întâmplat să ne-am. Îți-l eu. Dacă e așa, atunci e bine, dragilor. Atunci se face treaba. Advocatul nu poate să aștepte. Vasile, Vasile, cum să-ți mulțumesc că ai venit? Nici nu știi cât de mângâiere mi-a aduce. Știi, sărbătorile bat la ușă, iar în casa noastră domnește un aer de țintirim De când s-a isprăvit aurul din mine, tata și cu mama sunt de nerecunoscut Dar cum? Se auzise că în galeria cea nouă se află aurul mult O părere că... O zi se arată grăunțe de aur, iar o săptămână taie în piatră stearpă hm. Tata arată la chip ca pământul și nimeni nu-i mai poate intra în voie Știi? Abia acum îmi dau seama de greutatea lui Viturice a primit -o. Oare... Faptul că acum sunt săracă nu va ridica altă piedică și mai mare... Elenața. Nu știu, știu, Vasile, știu că tu nu pui preț pe avere, dar mă tem, știi. Dar cum poți vorbi astfel? Cum îmi poți răni inima? Îți jur pe cea mai sfânt, că nimic nu va putea să mi abate bată Iartă-mă, iartă-mă, zău. Poate că aerul acesta o în care sunt silite să trăiesc în biciuie de snădește. Poate că spaima ce ție mereu prin casa noastră coboară fără să vreau și în sufletul meu... Ghețul din privirile tatei Pătrunde în mine ca un tăiș, Vasile Și-a umplut atâta vreme Inima numai cu mine asta blestemată Încât mi-e teamă, zău, mi-e teamă Golul rămas nu mai poate fi umplut cu nimic Poate ar trebui să încerci Să-l mângâi Să-l încurajez Uneori o vorbă caldă când atât de mult Știi? Sunt slabă, Vasile Și de altfel nici nu cute să vorbesc Presimt că nu m-ar asculta niciodată Dă-mi mâna, Vasile Doamne, doamne, parcă nici n-am curajul să mă întorc acasă Încă puțină răbdare, denuță. Curând se va sfârși și chinul ăsta Vom fi numai noi Cu dragostea noastră Vei veni, Vasile? Vei veni să te înțelegi cu părinții mei? Știu, iartă-mă, știu că-ți cer prea mult Amintirea acele ofense sângeră încă în inima ta, dar... Nu, Nu, nu, nu-mi cer prea mult am suferit cumplit într adevăr, dar iubirea noastră e mai presus și nu poate fi pângărită de nimic. N-a putut -o înfrânge demonul aurului, ce însemnătate mai are mândria mea rănită? Și apoi, nu putem urî un om doborât de propria lui patimă. O, oh, Hai, haide, așezi hai, la foc și încălzește te uh, uh, uh, na praznic, germ. Uh, a venit afuristul, ca o pacoste pe capul nostru. Dacă mai ține așa două săptămâni, roade în piatră. Piatră? da. Și mie parcă-mi stau pe inima grămeziile astea de piatră. Apele au înghețat bocnă, șteampurile s-au oprit Nu putem măcina nimic, iar dacă nu putem măcina Nu putem face nici bani Lucrările încetinează Domnul director Lucrările acelea N-ar trebui să ne mai gândim de acum la ele Sunt o povară zădarnică Cum? Și tu? Mai omule, dar, dar nu înțelegi doar ai văzut aurul cu ochii tăi? L-am văzut, apoi... Nu l-am mai văzut De atâta vreme scoatem numai piatră fără preț Dar așa a fost totdeauna joaca pământului cu băieșii Numai cine n-are credință se descurajează Noi... Noi nu trebuie să dăm îndărăt, Dar nu mai poate fi mult până la filon Să nu ne mai amăgim, domn director N-are rost Vân aceea... Dacă există, într-adevăr, cine știe unde rătăcește Eu nu... nu, nu vând parte. Fugiți. Ah. Fugiți cu toții... ca șobolanii... tocmai acum. Când suntem aproape de izbândă, are să-ți pară rău, primarule. Se poate, domn director. dar crede-mă, sunt nevoit să o fac, sunt încolțit. Vând cu pagubă mare, dar, dar n-am încotro. Vânt până oi mai putea căpăta ceva pe dânsa. Duc mare lipsă de bani și ca au făcut, tocmai acum mi-au venit de la oraș poliție de plată pentru cumpărăturile făcute de dochița, fără știrea mea. Ți-a trebuit itoare, tânără. Nu mă judeca Dorodean, că n-ai dreptul. Eu nu ți-am ținut socoteala câți bani ai pierdut la cărți. Cum îndresnești. Bine. Bine, primarule. Dute. Vindeți partea. Ce înseamnă asta, nu mai pot rămâne singur o clipă cu gândurile mele, afară, ești afară, Bă, nimica, Ce ești? să piei din fața ochilor mei, bocitoare, grobe. Îl pe Dumnezeu, Josipe. Dumnezeu e un e bun și nărod, a umplut lumea cu și cu monștri, iar pe deasupra mi-a trimis pe cap și gherul ăsta, blestemat să fie. Nu grăi astfel, Iosive! te poate zdrobi. Pe mine? Cine l poate zdrobi pe directorul de la minarhanghelii? Răspunde, femeie. Ei, Cine? Dumnezeu? Să o facă dacă e în stare. Dar unde? Unde e Dumnezeu? Vreau să-l văd, să încerc puterea, să mă iau cu el de piept și să-l întreb ce porcărie e asta. Înțelegi, femeie? Haide, haide, haide, ajunge, nu mai bocii. Și mai la urmă, ce Poftești că mă sâcă-i într au, au venit minerii. Minerii? Ce vor de la mine? Plata. Ca în orice săptămână. Ce să le spun? <laughs> ce să le spui? Auzi întrebare. Ce, ce, ce să le spun? Au venit minerii. Ce să le spun? Nimica! Cum nimica? Așa, nimica! Iosife, poate nu mai înțeles. Băieșii așteaptă afară să le plătești. De ce taci? spune -mi, spune -mi ce să fac? Iosife, Iosife, de, de ce mă privești astfel? Ați ascultat? Ciocanele aveau răsunet prelung. Seria a cincea a dramatizării radiofonice a romanului Arhanghelii de Ion Agărbicianu. Distribuția a fost următoarea. Notarul Rodan, Mircea Albulescu. Vasile, Ion Caramitru. Elenuța, Adina Popescu. Mama, Ica Matake. Ungurean, Sabin Făgăreșanu. Primarul, Matei Gheorghiu. Pruncu. Costel Constantin. Noul notar: Constantin Dinulescu. Ilarie: Dan Damian. Băieșii: Răducuițcuș, Constantin Băltarețu, Vasile Pupeza. În alte roluri: Victor Marinescu, Traian Moraru, Pompidiu Rădulescu, Nicolae Crișu. Regia de studio: Crânguța Manea. Regia tehnică: Ion Mihailescu. Regia artistică: Titel Constantinescu. Ascultați continuarea mâine, la aceeași oră.